Та я і стала Назимкою. Назимка з матір'ю мали свій дві роки Батько назимчен, товариш мого брата сміяна, втонував у Волзі при поході на булгар Волзьких. Не втонув би, але отримав ворожу стрілу у шию, а вже тоді кінець чоловікові. Чи він на воді, чи на суші? Звався плютою, і коли б зостався тоді живий, шов би тепер разом з усіма нами у новій вірі дружина його горина разом з донькою зустрічали б його, а з ним назимка зустрічала б і мене також. На княжій горі яріли проти сонця золотом і сріблом давні боги нашої боженята, над якими всіма великий перун, як великий князь над киянами. Але не складали тепер треб Перунові і його меншим богам, не грали гуслі і сопілі, щоб не пробуджувати бісів, а гули ромейські варгани і молитви стелилися так густо, аж ніби і міцнодуби Перун похитнувся, ніби від дикого вітру. Не я ставив того Перуна, і не брат мій, не сміян. А отже, так вийшло, що ми повинні були звалювати його і усіх інших богів давніх, бо так звелів князь Великий Київський Володимир на догоду своїй княгині Новій Анні, на догоду новому богові та його урочистим молитвам. Молитви повільні, а суд скорий і неправий. Володимир повелів звалити ідолів, одних порубати, інших попалити – Перуна ж прив'язати до кінського хвоста і влучити його згори боручовим узвозом до ручая, а на сім тім приставив дванадцять мужів колотити його жезлами. Коли волокли перуна по ручаю до Дніпра, оплакували його кияни, які ще не знали нового Бога, а може й не хотіли знати. Перун поплив униз по Дніпру, а берегом послано кінних і піших, щоб бігли слідом і відштовхували Бога від берега, поки її виплив степи, може, і до самого моря. Догірла либеді і бігла за Перуном сама дружина княжа, і мій брат не сміян, а я вів за ними коней і бачив, як кияни, плачучи здимаючи здіймаючи руки до неба, благались свого нещасного Бога «Видебай, видебай». І де він дотикався берега, там для них вже і найбільше святощі, та тут набігали дружинники княжі з пакіллям, відпихали перуна, викрикуючи «Гей гоп! Гей гоп!» І Бог плив за водою далі і далі, та коли б же то тільки Бог поплив тоді за водою, бо як попливло, як попливло, то і досі пливе і не спливає». За стогною і за розсю печеніги-покридьки стежили за княжами-посланцями, що бігли слідом за переуном, дивувалися незбагненні затятості цих, здавалося благідних людей, що з такою несамовитістю топтали Бога, якому ще вчора поклонялися. Ми ж не мали сорому навіть перед дикими печенігами, і вже так нам судилося до віку. Сподівання тоді було, що... Потрощить Перуна на дніпровських порогах, де погинувся пам'ять його з шумом, та казано, ніби Перун проплив пороги, а вже тоді виконали його на рінь, яка і зветься відтоді Перунова рінь. Але то неправда, бо наш Бог утонув у чорториях, заліг на самому дні, і пролежавши там тисячу літ, стане чорно-богом, закам'яніє, підніметься над водами, над степами, здійметься під саме небо і прокляне». Володимир не дбав про те. Він сягнув висот, де не зважають на часи міста, в яких живуть і діють. Він володів нами і нашими душами. Цноти наші підносив до могуття і слави. Злочини ж, відповідно, робив тисячократно тяжчими, але не знав того, а може не хотів знати». У Корсені ми стояли цілу зиму, не було куди поспішати, так хрестили всю дружину, одного за одним, сьогодні є тебе, завтра мене. Коли ж прибули до Києва і треба було хрестити сьогодні киян, а завтра всю Русь, царгородські Єреї розпачливо піднесли руки. Як же все сподіяти? Таїнство хрещення мало відбуватися неодмінно у храмі для кожного прозеліта осібно. Тоді скільки ж храмів треба, щоб охрестити всіх киян, а тоді всю Русь? Багрянородна Анна і всі присвітери, що з нею прибули, мабуть, вважали, що князь Володимир пошле поперед них гінців і звелить не будувати церков до їхнього прибуття і непростих церков.